Цьому й розділ, у якому Чарлі вирушає в далеку дорогу. Пані з імміграційної служби розглядала американський паспорт Чарлі з таким виглядом, наче шкодувала, що він не той іноземець, якого вона може просто не пустити до країни, а тоді, зітхнувши, жестом дозволила йому перетнути кордон. Чарлі розмірковував, що робитиме після того, як пройде митницю. Напевне, візьме напрокат машину і попоїсть. Він зійшов з електрички, яка з'єднувала різні термінали, минув Службу безпеки і вийшов у велетенську шопінгову зону аеропорту Орландо. Напевне, йому варто було б куди більше здивуватися через пані Гіглер, яка стояла і розглядала обличчя прибулих, слискаючи в руці велетенське горнятко кави. Вони побачили одне одного приблизно одночасно, і пані Гіглер вирушила йому на зустріч. «Голодний?» – Чарлі кивнув. «Ну, сподіваюся, ти любиш індичку». Довстун Чарлі міркував, чи бува бордовий універсал пані Гіглер не та сама машина, яку вона водила, коли він був малим. Здається, так воно й було. Здоровий глузд підказував, що колись ця тачка була новою. Зрештою, все колись було новим. Тепер сидіння вкривала порепана шкіра, від якої відвалювалися лусочки, а панель була із запилюженого шпону. На сидінні між ними примостилась коричнева паперова торба для закупів. У машині пані Гіглер не було підставки під чашку, тому кермуючи вона тримала своє гігантське горня кави між колін. Автомобіль мусив з'явитися на світ у докондиціонерну еру, тому вони їхали з відчиненими вікнами. Товстун Чарлі не заперечував. Після сирої англійської прохолоди він тішився флоридською спекою. Пані Гіглер приймувала на південь доплатного шосе. Кермуючи, вона балакала про останній ураган і про те, як возила свого небожа Бенджамина до морського світу і до світу Волта Діснея, і про те, що всі туристичні курорти вже не такі, як раніше. Про будівельні норми і ціну на газ, і що саме вона сказала лікареві, який запропонував їй замінити тазостегновий суглоб, і чому туристи вперто годують крокодилів, і чому приїжджі будують домівки на пляжах, а потім завжди здивовані, коли пляж чи будинок зсуваються, а крокодили жаруть їхніх собак. Товстун Чарлі усе пропускав повз вуха, То були просто балачки. Пані Гіглер сповільнилась і взяла чек для платного шосе. Вона замовкла і, здавалося, замислилася. «То ти познайомився з братом?» – мовила вона. «Знаєте, – буркнув Чарлі, – можна було би попередити». «Я попередила тебе, що він Бог». Але ви не згадали, яка він фактурна дупа. Пані Гіглер пирхнула і сьорбнула кави з горнятка. «Ми могли б зупинитися і перекусити», – продовжив Товстун Чарлі. «В літаку були тільки вівсянки і банани, а ще не було ложок, і доки дісталось мого місця, закінчилось молоко. Авіакомпанія вибачилася і дала нам картки на їжу». Пані Гіглер похитала головою. «Я принаймні міг би взяти на цю картку гамбургер в аеропорту». «Я вже тобі сказала, Лоела Данвідді приготувала для тебе індичку». «Як, по-твоєму, їй буде, якщо ти приїдеш, напхавшись у Макдональдсі і зіпсувавши собі апетит, га?» «Але я вмираю з голоду, а туди ще дві години їхати. Тільки не коли кормую я!» І вона натисла на педаль. Бордовий універсал знай підкидала на шосе, і тоді Товстон -Чарлі міцно замружувався, втискаючи ліву ногу явну педаль гальм. То було виснажливо. Значно швидше, ніж за дві години, вони дісталися з виїзду з шосе. Виїхали на місцеву дорогу і вирушили в напрямку міста. Минули книжкові магазини, крамницю канцелярських товарів. Тоді минуло сім гарненьких будиночків із міцними воротами. Проїхали старими житловими вулицями, про які за спогадами Чарлі дбали куди краще, коли він був малим. Минули ресторанчики з карибською їжею на виніс, і ресторан із прапором Ямайки у вікні, де написане від руки оголошення, обіцяло волові хвости, рисові закуски, курку карі і домашнє імбирне пиво. Рот Товстона Чарлі наповнився слиною, а в животі забурчало. Машина рвунула вперед і підскочила. Тут будинки були старіші, і тепер усе навколо видавалося знайомим. Рожеві пластикові фламінго на моріжку пані Денвіді досі привертали увагу, хоч за роки на сонці вони й вицвіли майже до біла. Ще там була дзеркальна сферична прикраса, і на хвильку Чарлі перепудився чи не більше, ніж взагалі, коли небудь лякався. «Що, все аж так зле з павуком?» перепитала пані Гіглер, поки вони прошкували доріжкою до дверей. «Скажімо так», – мовив Чарлі, – «думаю, що він спить із моєю нароченою, а мої з нею стосунки так далеко ніколи не заходили». «О!» – тільки й сказала пані Гіглер, тоді поцокала язиком і подзвонила у двері. «Все це трохи нагадує Макбета» міркував товстун Чарлі десь годину по тому. Власне, якби шекспірівські відьми були чотирма дрібними старенькими, а замість киплячих казанів і страхітливих наспівних заклять, відьми вітали його індичкою, рисом і горохом, нагромадженими на білих порцелянових тарілках, під якими простиралася червона-біла картата цератова скатерка. І це якщо не згадувати бататового пудінгу, гострої капуски і того, що йому запропонували добавку, а тоді ще одну. І коли Макбет жаліславо заявив, що присягається що як пхне в себе ще хоч шматочок, то лусне. Відьми нагодували його фірмовим рисовим пудінгом і впакували в нього шмат знаменитого ананасового торта пані Бастамонте, який належало їсти до дригом. Все було б точнісінько, як у Макбеті. «То що?» – пані Данвіді змахнула з кутика губ кришинку до горидрижного дрижного ананасового торта. «Твій брат показався. «Ага, я поговорив із пауком. Гадаю, я сам винен. Не думав, що так вийде». Навколо столу прокотилося дружні цокання язиками, і пані Данвіді, пані Бастамонте, пані Нолес і пані Гіглер скрушно захитали головами. «Він завжди казав, що тебе обділили мізками», – зауважила пані Нолес. «Твій таточко, і я йому ніколи не вірила». «Ну, а звідки мені було знати?» – запротестував Чарлі. Так, ніби мої батьки колись мені казали, до речі, синку, в тебе є брат, про існування якого ти не підозрюєш. Впусти його в своє життя, і він накличе на твою голову поліцію, переспиті з твоєю нареченою, вселиться до тебе додому та ще й втисне додаткову хату в твою кімнату для гостей. А ще він тебе загипнотизує і змусить піти в кіно, а потім всю ніч кружляти, і ти так і не потрапиш додому. І він затнувся, зауваживши, як старі дивляться на нього. Тепер довкола столу почалося зітхання. Воно перемандрувало від пані Гіглер до пані Нолес, а тоді до пані Бастемонте і пані Данвіді. Зітхання було надзвичайно тривожним та доволі страшнуватим, але пані Бастемонте відригнула і зіпсувала весь ефект. То чого ти хочеш? спитала пані Данвіді. Скажи нам. Товстун Чарлі, роззирнувшись по їдельниці, пані Данвіді, замислився, чого ж він хоче. За вікном згасав день і переходив у м'які сутінки. Він перетворив моє життя на суцільне жалюгіддя. Я хочу, щоб ви змусили його забратися. Просто забратися. Ви можете мені допомогти?» Трійко молодших жінок мовчки подивилась на пані Данвіді. «Ми не можемо змусити його забратись, Ми вже...» А тоді вона зупинила себе. «Бачиш, ми вже зробили все, що могли». До честі товстона Чарлі мусимо сказати, що якби йому не хотілося розридатися, заголосити чи осунутися як невдале суфле, він стримався, тільки кивнув. «Ну, в такому разі, вибачте, що потурбував. І дякую за вечерю». «Ми не можемо змусити його забратись, повторила пані Данвіді, і її карі очі блиснули майже чорним з-за окулярів з товстими скельцями. «Але можемо послати тебе до декого, хто зможе». У Флориді був ранній вечір, а це значить, що в Лондоні панувала глуха ніч. Лежачи у великому ліжку Розі, де ніколи не доводилося лежати товстону Чарлі, павук здригнувся. Розі притислась до нього близько-близько, відчувши, як його передплічя вкрилися гучись... гусячою шкірою. Чарльзе, все гаразд? Все добре, запевнив її павук. Раптом пробігло якесь моторшне відчуття. Хтось копає тобі яму, сказала Розі. Він тільки пригорнув її і поцілував. Тим часом Дейзі сиділа в манюсінькій вітальниці у своєму гендецькому домі. На ній були яскраво зелена нічна сорочка і насичено рожеві пухнасті капці. Вона сиділа перед екраном комп'ютера і клікала мишкою, похитуючи головою. «Довго ще зависатимеш?» – спитала Керол. «Знаєш, те, що ти зараз робиш, це робота для цілого полку кіберполіції, не твоя». Дейзі пирхнула. В її пирханні не було ні заперечення, ні згоди. Радше той звук означав «Я знаю, що хтось щойно щось мені сказав, і, може, якщо я пирхну, від мене відчепляться». Керол і раніше доводилось чути таке пирхання. «Ясно, велика дупа». То ти ще довго, бо мені хочеться написати в блог. Дейзі почула тільки частину сказаного. Два слова, якщо точніше. Що ти скажеш, що в мене велика дупа? Ні, кажу, що вже пізно, а я хочу написати в блог про перепихони з супермоделлю в клозеті в неназваній точці Лондона. Добре, зітхнула Дейзі. В мене тут просто підозріла штука. Що підозрілого? Привласнення коштів. Гаразд, я вилгинілася комп твій. Ти ж знаєш, що в тебе можуть бути проблеми через те, що ти прикидаєшся членом королівської сім'ї». Нехай мене!» – Керол ввела блох від імені одного з членів королівської родини Британії, шаленого юнака. У преті точились суперечки щодо того, чисто справді був королівський блог. Багато оглядачів схилялися до думки, що в блозі писали про багато речей, які не мали би бути відомі нікому, крім справжніх членів королівської родини і людей, які читали жовту пресу. Дейзі встала з-за комп'ютера, досі обдумуючи фінансові махінації в агентстві Грема Коутса. Тим часом сам Грем Коутс спав сном праведника у великому, але не показному, домі в перлі. Якби на світі була хоч якась справедливість, він стогнав би, сходив потами, його мучили б погані сни, а люті докори сумління жалили б його ніби скорпіони. Однак мені з болем доводиться констатувати, що Грем Коутс спав, мов добре, підгодований материнським молоком немовля, і йому взагалі нічого не снилося. Десь у закутках будинку Грема Коуца вічливо дзеленкнув підлоговий годинник. 12 разів. У Лондоні пробило північ. У Флориді була сьома вечора. У будь-якому разі настала відьомська пора. Пані Денвіді прибрала червоно-білу картату скатерку зі столу і акуратно відклала. Тоді спитала: у кого є чорні свічки? У мене озвалась пані Нолес. Вона нахилилась до торби, яка стояла в неї в ногах, і закуперсалася в ній, видобувши чотири свічки. Переважно вони були чорного кольору. Одна була висока і без прикрас, інші – три у формі мультяшних чорно-жовтих пінгвінів, з голів яких стирчали гнотики. «Інших не було», – вибачливим тоном сказала пані Нолес. «Мені і так довелося оббігати три магазини». Пані Данвіді промовчала, але несхвально похитала головою. Тоді розставила свічки по краях столу, поставивши єдину непінгвінячу на чільному місці перед собою. Колину свічку вона поставила на пластикову тарілочку. Тоді дістала велику пачку кошерної солі і відкрила її і насипала на столі соляну гірку. Хвильку подивилась на неї, а тоді почала тицяти в неї сухим пальцем, формуючи соляні кубки та звивинки. Пані Нолес повернулася з кухні з великою скляною мискою і поставила посередині столу. Відкуркувала пляшку Хересу і щедро налила в миску вина. «А тепер-ка?» продовжила пані Данвіді. «Свинорій корінь і помий, та романт. Пані Бастамонте знову закуперсалась у торбі і дістала маленьку скляну баночку. Це суміш прянощів. Подумала, підійде. Суміш прянощів, обурилась пані Данвідді. Прянощів? То проблема? Я завжди їх кладу, коли в рецепті пише «орегано-те», «безеліктамате». Не бачу різниці, по мені то все суміш прянощів. Насипай, зітхнула пані Данвідді. Половину баночки було висипано до хересу, сухі листочки дрейфували поверхньої рідини. Тепер, скомандувала пані Данвідді, чотири різні землі. І сподіваюсь, вона дуже очевидно добирала слів. Ви зараз не скажете мені, що чотири землі не знайшлося, тому нам треба буде обійтися галькою, мертвою медузою, магнітом для холодильника і шматом мила. Я принесла землі, озвалася пані Гіглер. Тоді дістала коричневу паперову торбинку, з якої витягнула чотири пакетики з застібками і всі різного кольору. В них було щось схоже на пісок або суху глину. Вона висипала вміст пакетиків по кутах столу. «Хоч на когось можна покластись», – буркнула пані Данвідді. Пані Нолес запалила свічки, зауваживши, що пінгвінчиків запалювати дуже зручно, і що вони милі й кумедні. Пані Бастамонте вилила решту Хересу в чотири склянки по одній для кожної жінки. «А мені не дістанеться?» – спитав Чарлі, хоча насправді йому не хотілося. Херес йому не смакував. «Ні», – відрубала пані Данвідді. «Не дістанеться! Тобі треба триматись на ногах рівно!» Тоді дістала з дорбинки коробочку для таблеток золотистого кольору. Пані Гіглер вимкнула лампу. Всі п'ятеро сиділи за столом у світлі свічок. «І що тепер?» – спитав товстун Чарлі. «Візьмемось за руки і проведемо спіритичний сеанс?» «Не проведемо!» – шепнула пані Данвіді. «І столи писка! Не хочу від тебе чути ні звуку!» «Вибачте!» Сказав Товстун Чарлі і негайно про це пошкодував. «Слухай», – напучувала його пані Данвіді, – «Ти потрапиш до місця, де тобі можуть допомогти. Одначе нічого свого не віддавай і нічого не обіцяй. Торопав? Якщо щось кому дав, то щоб тобі теж дали щось рівноцінне, ясно?» Товстун Чарлі ледь не відповів так, але вчасно схаменувся і просто кивнув. «Добро!» Із старечим голосом, який скрипів і тремтів, пані Данвіді затягнула якесь бурмотіння, в якому годі було знайти мелодії. До бурмотіння долучилась пані нолос. Її голос був вищим і сильнішим, тому бурмотіння вийшло мелодійнішим. Пані Бастамонте не бурмотіла, натомість почала шипіти. Шипіння нагадувало зміїне, воно долучилось до бурмотіння і впліталося і звивалось попід ним і крізь нього. До цього хору доєдналась пані Гіглер. Вона не бурмотіла і не шипіла, вона гуділа, ніби муха при вікні, продукуючи язиком та зубами такий дивний і неправдоподібний звук, ніби в роті в неї сидів рій розлючених бджіл, які намагались вилетіти з-поміж губ. Товстон Чарлі поміркував, чи не слід йому долучитись, але в нього не було зеленого поняття, що йому слід робити, тому він зосередився на тому, щоб просто сидіти і намагатися не дуже стетеріти від усіх тих звуків навколо. Пані Гіглер вкинула дрібку червоного ґрунту до миски з хересом і сумішшю прянощів. Пані Бастамонта докинула жовтого ґрунту, пані Нолас вкинула трохи коричневого, а тоді пані Данвіді нахилилась повільно і статечно та додала в мішенку грудку чорної грязюки. Пані Данвіді ковтнула Хересу. Тоді незграбно через силу дістала покрученими артритом пальцями щось із коробочки для таблеток і кинула в вогонь свічки. Кілька секунд пахло лимоном, а тоді просто засмерділо паленим. Не припиняючи бурмотіти, пані Нолес почала вистукувати по стільниці. Вогники свічок затремтіли, стінами затанцювали величезні тіні. Пані Гіглер також забарабанила, тільки в іншому ритмі, швидшому і бадьорішому, а з двох ритмів народився новий. Всі звуки перемішались у голові товстуна Чарлі в один химерний звук. Там було і бурмотіння, і шипіння, і ударні. Голова закрутилась – це все було дивним і нереальним. У звуках, які видавали жінки, він чув дикий ліс і потріскування велетенських ватр. Здавалося, що пальці побитягувались і стали якимись гумовими, а стопи ніби перебували десь дуже-дуже далеко. Здавалося, ніби він витає над ними, витає над усім, а під ним унизу за столом сидять п'ятеро людей. Одна з жінок за столом ворухнулась і кинула щось у миску в центрі столу. Спалахнула так яскраво, що Чарлі на хвильку засліпило. Він заплющив очі, але це виявилося зовсім не допомогло. Навіть із заплющеними очима сяєво було надто багато, щоб з ним можна було дати собі раду. Тостун Чарлі потер очі, а тоді роззирнувся. За його спиною випиналась до неба прямовисна скеля, частина гір. Перед ним зяяло прямовисне провалля, урвище, скільки сягало око. Він підійшов до краю провалля і обережно в нього зазирнув. Побачив якісь білі згустки і подумав буцім то то вівці, але потім збагнув то хмари, великі білі, пухнасті хмари, що купчились десь дуже далеко внизу, а далі під хмарами простяглося ніщо. Чарлі бачив блакитне небо, і здавалося, що коли він уважно вдивлятиметься, то побачить Чорноту космосу, за яким не ховалось нічого, крім холодного поблискування зірок. Він відійшов від урвища. Тоді обернувся і рушив назад до гір, які дряпались вище і вище, так, що він не міг бачити вершин, так високо, що він несподівано впевнився, що вони на нього падають, і, впавши, перекинуться і поховають його назавжди. Він змусив себе дивитись під ноги, не відводити очей від скелястої поверхні, і за хвильку помітив у скелі біля самої землі отвори, схожі на входи до гротів. Місцина між скелею і Урвиськом, де він стояв, була, як прикинув собі Чарлі, менш ніж пів кілометра за шишки. Всипана волонами піщана дорога по латками землі. Де-неде траплялися блідо-брунатні дерева, дорога тягнулася уздовж гірського схилу, аж доки не губились у далекій мряті. «Хтось за мною стежить», – подумав Товстон Чарлі. Він озирнувся і гукнув. «Аго! Є хтось!» Чоловік, що виступив з найближчого гроту, мав набагато темнішу шкіру, ніж у товсту навіть темнішу, ніж павукова. Однак довге волосся його було рудовато-жовтим і спадало на обличчя, ніби грива. Довкола пояса в чоловіка була обмотана левіча шкура, хвіст якої звисав позаду. Чоловік зігнав хвостом муху з плеча. Незнайомець кліпнув золотими очима. «Хто ти?» – проривів він. «І чиєю владою крокуєш цими землями?» «Я Товстон Чарлі Нансі, і павук Анансі був моїм батьком!» Масивна голова кивнула. «І чому прийшов ти сюди, дитино Омпе-Анансі?» Наскільки Чарлі міг бачити, вони були на скелях самі. Але він відчував, як численні люди дослуховуються, численні голоси мовчать, численні вуха посіпуються. Тому Товстон Чарлі заговорив гучніше, щоб усі слухачі могли почути його. «Мій брат! Він псує мені життя!» я не маю влади змусити його забратись. «То ти просиш нашої помочі?» – перепитав Лев. «Так». «А твій брат, він, як і ти, крові Анансі?» «Він зовсім не схожий на мене. Він один із вас». Тягуча мить золота. Чоловік Лев легко й ліниво зіскочив униз через сіре каміння, подолавши майже 50 метрів від Гроту до Чарлі за кілька секунд. Тепер він стояв поряд і нетерпляче посмикував хвостом. Чоловік схрестив руки на грудях, подивився на Чарлі зверху вниз і спитав Чому ти не даси йому ради сам? У товстуна Чарлі пересохло в роті. Здавалося, горло забите пилюкою. Істота перед ним вища за будь-якого чоловіка пахла на полюцьки, кінчики його ікл випиналися на нижню губу. Не можу. пропіщав товстун Чарлі. З виходу наступного гроту показався велетенський чоловік. Його шкіра була бронатно-сіра, зморшкувата і склащаста, а ноги круглі й круглісінькі. Чоловік заговорив. «Якщо ви з братом щось не поділили, то мусите просити батька вас розсудити. Підкоріться голові родини, це закон!» Він шумно відкинув голову назад, а потім видав носом і горлянкою могутній трубний звук, і так Чарлі зрозумів, що то слон. Чарлі ковтнув слину. «Мій батько мертвий!» Сказав він, і голос його знову звучав чисто, чистіше і гучніше, ніж йому чекалось. Луна відкотилася від стін урвищ і ринула на нього назад із сотень печер і сотень виступів скель. «Мертвий, мертвий, мертвий, мертвий», – повторювала Луна. «Тому я прийшов сюди». «Я не мав прихильності до паука Ананці», – гаркнув Лев. Колись дуже давно він прив'язав мене до колоди, і віслюк волочив мене пилюкою до самого трону Маву, який усе сотворив. Лев заричав на той спогад, і Чарлі нагайно захотілося опинитися деінде. «Іди собі, може хтось і допоможе тобі, але точно це буде не я». «І не я», – відказав слон, – «твій батько обшахрував мене і з'їв мій жир». Сказав, що пошиї мені черевики, а тим часом зварив мене і поїв від пуза. А коли набивав тельбухи, то ж за боки хапався від сміху. Я цього не забуду. Тож Чарлі довелося прошкувати далі. Біля наступного виходу з бичери стояв чоловік у чапурному зеленому костюмі і гостроверхому капелюсі зі стрічкою зі зміїної шкури. З того самого матеріалу були і його черевики, і пасок. Коли Чарлі минав чоловіка, він зашипів. «Іди собі, дитягнанці!» – сказав змій сухим, тріскотливим голосом. «Від твоєї клятої сімейки один лиш клопіт. Я не дамся втягнути мене у ваш балаган!» Жінка біля виходу з наступного гроту була дуже вродлива, її очі нагадували чорні нафтяні краплини, а вуса на тлі шкіри здавалась білосніжними. У неї було два ряда грудей. «Я знала твого батька давно, ой-ей. На той спогад вона захитала головою, і Товстона Чарлі охопила таке відчуття, ніби він випадково прочитав дуже інтимного листа. Жінка послала Чарлі повітряний поцілунок, але коли він спробував підійти, похитала головою. Він ішов далі. Із землі стирчало мертве дерево, ніби зібране із старих сірих кісток. Тіні довшали, а сонце повільно пірнало в нескінченне небо повз урвище і до кінця світу. Око сонця нагадувало жахливу золото-помаранчеву кулю, а маленькі білі хмаринки під ним блищали золотом і пурпуром. «Асирійці прийшли, як вовки на отару», – вертівся в голові Чарлі Редок із якогось давно забутого уроку літератури. «Ватага, що золото і пурпурна хмара». Він спробував згадати, що таке ота ватага, й не зміг. Напевно, якась колісниця. Щось заворушилось у Чарлі біля ліктя, і він збагнув. Те, що він сплутав із брунатною скелею біля мертвого дерева, насправді було чоловіком. Його шкіра була кольору піску, а спину вкривали плями, як у леопарда. Волосся в нього довжелезне і чорнюще, а коли він усміхнувся, то показались дуже великі і дуже котячі зуби. Усмішка швидко згасла, і в ній однаково не було нічого дружнього, радісного чи теплого. Чоловік заговорив: «Я тигр». Твій батько зранив мене у сотні способів і образив. У тисячі. Тир нічого не забуває. Вибач, я трохи пройду з тобою. Недовго. То, кажеш, Шананці, мертвий? Так. Так, так, так. Він скільки разів робив із мене дурня. Колись усе належало мені. Історії, зірки, весь світ. А він усе в мене вкрав. Може, тепер, коли він мертвий, люди нарешті припинять розповідати ці його кляті історики. Припинять не сміхатися наді мною. Гадаю, припинять, запевнив тигра Товстон Чарлі. Я з тебе ніколи не насміхався. На чоловіковому обличчі сяйнули очі кольору відполірованих смарагдів. Кров є кров. Кров Анансі є Анансі. Я не мій батько, сказав Чарлі, але тигр тільки вишкерів зуби. Вони були дуже гострими. «Не можна просто собі вештатись і смішити людей», – пояснив він. «Світ великий і дуже серйозний. Нема з чого сміятися. Ніколи. Дітей треба вчити боятись, вчити тремтіти, вчити їх жорстокості, вчити бути небезпекою в темряві, вчити ховатись у тінях, а тоді вискакувати з тіни і виплигувати, виникати, щоб убити». Знаєш, у чому полягає справжній сенс життя? М у тому, щоб любити одного одного. Сенс життя – це гаряча кров, здобачена на язику, і ниточки м'яса між зубами, і труп ворога, який ти залишаєш на сонці для тих, хто живеться стервом. Ось у цьому і полягає сенс життя. Я тигр, і я сильніший, ніж Анансі був хоч колись. Я більший, небезпечніший, могутніший, жорстокіший і мудріший. Товстону Чарлі не хотілося бути там, де він був, і не хотілося розмовляти з тигром. Той не скидався на божевільного, але був украй серйозний у власних переконаннях, а всі його переконання, як одне, видавалися неприємними. Також він когось нагадував Чарлі. І хоч Чарлі не міг сказати кого саме, але був упевнений, що когось, хто йому дуже не подобався. «Допоможеш мені спекатись мого брата?» Тигр закашлявся так, ніби у нього в горлі застрягла пер'їна, якщо на цілий дріст. «Принести тобі води?» – спитав Товстун Чарлі. останнє, коли Анансі запропонував мені води», – підозріливо зауважив Тигр, «це закінчилось тим, що я спробував з'їсти місяць на поверхні ставка і втонув». «Я просто хотів допомогти». «Він сказав те саме». Тигр наблизився до Товстуна Чарлі і глянув йому в очі. Зблизька він ані трохи не нагадував людину. Його ніс був надто плоским, очі розташовувались інакше, і від нього смерділо, як від клітків зоопарку. Його голос нагадував гарчання. «Якщо ти хочеш допомогти мені, дитя Анансі, то ти і всі твоєї крові триматимешся подалі від мене. Второпав, якщо хочеш, щоб твоє м'ясце залишилось на кістках». І він облизав губи язиком кольору м'ясова, свіжобитої дичини довшим, ніж найдовший людський язик. Товстон Чарлі позадкував, упевнений, що якби він обернувся і побіг, то дуже швидко відчув би тигрові зуби на власній шиї. Тепер в істоті не було геть нічого людського. Вона сягнула розмірів справжнього тигра. Істота була водночас всіма великими котячими, які скуштували людського м'яса, і могли зламати людську шию так само легко, як коти шматують мишей. Тому Чарлі просто дивився на тигра і задкував. І невздовзі істота пішла собі до свого мертвого дерева, розляглась на скелі і розчинилась у рваних тінях. Тепер підказати, де лежить тигр, могло тільки посіпувані його хвоста. «Не переймайся через нього», – сказала жінка біля входу печери. «Ходи сюди». Товстун Чарлі ніяк не міг збагнути, була вона привабливою чи нестерпно потворною. Він підійшов. «Він тако прикидається великим і сильним, а боїться власної тіні». І ще більше боїться тіні свого татка, його щелепи слабесеньки. У її обличчі було щось собаче, хоча ні, не собаче. І я, наприклад, продовжила жінка, коли він підійшов ближче, я люблю похруститися кісточками. Там ховається все добреньке, там ховається найсолодше м'яско, і про це не здогадується ніхто, крім мене. Я шукаю когось, хто допоможе мені позбутися брата. Жінка закинула голову і засміялась. Сміх нагадував Гавкіт, гучний, довгий і божевільний. Тепер Товстон Чарлєв пізнав її. Тобі не вдасться знайти когось, хто погодиться допомогти? Кожен, хто намагався займатися з твоїм татом, дістав на горіхи. Тигр ненавидить тебе і таких, як ти, більше, ніж будь-хто колись ненавидів будь-що. Але навіть він не наважиться нічого зробити, поки твій тато десь там. Слухай. Іди далі цією стежкою, в мене між очима пророчий камінь, і я знаю все. В жодній печері не знайдеться таких, що схочуть тобі допомогти, тому йди, поки не знайдеш порожню печеру. Поговори з тим, хто там буде, біля неї. Зрозумів? Гадаю так. Вона засміялась. То був недобрий сміх. «Не хочеш зупиниться біля мене ненадовго? У мене багато можна навчитися. Знаєш, як говориться про гієн? Нема нічого худше, зліше і хтивіше за нас». Товздун Чарлі похитав головою і пішов далі повз печери, які рядочком зяяли зі скелі наприкінці світу. Він минав темряву кожної з цих печер і зазирав досередини. Там були люди всіх розмірів і форм. Манюньки і величезні, чоловіки і жінки. І поки він минав, поки вони підходили до виходів із печер чи ховалися у їхніх глибинах, Чарлі бачив боки, луску, роги і кіхті. Іноді він полохав їх, коли підходив. І вони ховались у глибини печер. Інші підходили ближче, дивились на нього зі злістю чи цікавістю. Щось пролетіло в повітрі зі скель над печерою і приземлились поруч із товстоном Чарлі. «Привіт!» – мовило воно засапано. Привіт, сказав Чарлі. Прибулець був волохатим живчиком. Ноги і руки в вистоти стерчали якось неправильно. Товстун Чарлі спробував здогадатись, що воно таке. Інші звіролюди були тваринами, але ж також вони були людьми, і всьому не було нічого дивного чи суперечливого. Тваринність, людськість поєднувались, ніби смужки в зебри, утворюючи щось інакше. Новоприбулець же одночасно скидався на людину і майже людину, і це було так химерно, що в Чарлі аж зуби звело, а потім до нього дійшло. Мавпа. «Ти мавпа? Маєш персик? Маєш манго? Маєш фігу?» Затарабанив мавпа. «На жаль, ні. Дай мені щось їсти вне. Продовжив мавпа. «І я стану твоїм другом!» Пані Данвіді його про це попереджала. «Нічого свого не давай і нічого не обіцяй!» «На жаль, я нічого не можу тобі дати!» «Ти хто? Що ти взагалі таке? Ти ніби половинка чогось! Ти звідси чи звідти?» Моїм батьком був Анансі. «А я шукаю когось, хто міг би допомогти мені впоратися з братом і змусити його забратись. «Анансі розлютиться!» – зацукотів Мавпа. «Дуже-дуже погана ідея. Розлютиш Анансі, то більше ніколи не потрапиш до жодної історії». «Анансі мертвий». «Мертвий там!» – зауважив Мавпа. «Може і так, але чи мертвий він тут? Це зовсім інша б'язка бананів». «Ти хочеш сказати, що він може бути тут?» – Товстун Чарлі почав вдивлятись у скелю уважніше. Думка про те, що біля однієї з печер він може побачити тата з борсаліну на потилиці, який похитується в старому кріслі гойдалця, сьорбає з бляшанки Ель і прикриває позіхання рукою в канарковій рукавичці, його дуже занепокоїло. Хто де? Думаєш, він тут? Хто? Мій тато. Твій тато? «Анансі». Мав Мавпана жахано стрибнув на вершечок скелі, а тоді припав до неї, швидко водячи поглядом із боку в бік, ніби виглядаючи несподіваних торнадо. Анансі, Він тут? «Я саме про це в тебе і питав», – мовив Чарлі. Мавпа раптово перекрутився, тож тепер він висів на ногах і дивився товстуну Чарлі прямісінько в очі. «Іноді я виходжу в той світ. Мені кажуть мав, помудрий мав виходь, виходь, поїждж ті перціки, які у нас для тебе є, і горіх, і хробаків, і фіги». «Мій батько тут?» – терпляче перепитав товстун Чарлі. «У нього нема печери. Я б знав, якби у нього була печера, здається». А може в нього була печера? Але я про це забув. Якби ти дав мені персик, моя пам'ять запрацювала б краще. У мене нічого немає. Немає персиків? Боюся взагалі нічого. Мавпа підтягнувся до краю своєї скелі і втік. Товстун Джарлі рушив далі кам'янистим шляхом. Сонце сідало, доки не спустилося на рівень стежки. Воно горіло, насичено помаранчевим. Старе світло падало прямісінько в гроти, і видно було, що в кожному хтось живе. Ось, наприклад, короткозоро визирав сірошкірий носоріг, а там у неглибокій воді був крокодил ізі із шкірою кольору гнилої колоди та чорними, мов, скло очима. Позаду почувся тріск каменю, що стукнув об камінь, і Чарлі рвучко обернувся. мав подивився на нього, прочісуючи стежку кісточками пальців. «У мене справді немає фруктів», – пояснив Чарлі. «Я б поділився, чесно». «Мені просто стало за тебе прикро. Тобі треба вертатись. Це погана-погана-погана-погана ідея, так?» «Ні». «Ну, добре-добре-добре-добре-добре-добре-добре-добре». Мавпа на мить завмер, а тоді одним ривком прошмигнув повз Чарлі і зупинився біля входу до печери неподалік. «Не ходи туди», – сказав він, вказуючи на вхід. «Погане місце». «Чому? Хто там живе?» «Ніхто!» – з переможним виглядом заявив Мавпа. «Це ж не може бути той, кого ти шукаєш. Може. Саме це я й шукав. Мав, повиріщав і підскакував, але Товстун Чарлі минув його і вперто турував собі дорогу камінням, доки не дійшов до порожньої печери. Багаряне сонце тим часом впало за урвище на краю світу. На стежці, що пролягала краєм гір на початку світу, бо горами при кінці світу вони були тільки якщо прийти з іншого боку, реальність здавалася химерною і викривленою. Ці гори та печери в них витворені зі старих історій. Це, звісно, відбулося задовго до народу людей, з чого взагалі взяли, що люди були першими істотами, які розповідала історії. І коли Тевстон Чарлі ступив зі стежки до печери, йому здавалося, ніби він з головою занурюється до чиєїсь іншої реальності. Печера була глибокою, підлогу поплямував пташиний послід, і ще вона була вкрита пір'ям, а де-неде траплялися сплюснутий та сухий пташиний труп, схожий на вискло мітлічису для пилу. У глибині печери нічого, окрім темряви. «Аго!» – гукнув товстун Чарлі, і його голос відбивався луною віднутрішів печери. «Аго! Аго! Аго!» Він рушив далі. Тепер пітьма печери здавалася практично відчутною на дотик, так, ніби перед очима його пролягло щось тонке і темне. Чарлі йшов повільно, крок за кроком, виставивши перед собою руки. Щось ворухнулося. «Аго!» Його очі звикли до слабкого світла, і він уже міг дещо розпізнати. «Нічого!» Саме лише пір'я і дрантя. Ще крок, і вітер зворухнув пір'я та змахнув дрантя на підлозі печери. Щось пурхнуло біля нього, пурхнуло крізь нього, забило в повітрі голубиними крилами. Вихор. Пил ужалив йому очі і лице, і Чарлі закліпав під холодним вітром і ступив крок назад, коли це перед ним повстав ураган пилу, дрантя і пір'я. Тоді вітер затих, а там, де щойно роздмухувала пір'я, була людська постать, яка простягнула руку і поманила товстона Чарлі він би відступив, але постать ухопила його за рукав. Дотик був легким та холодним, і істота потягла його до себе. Чарлі ступив ще крок у глиб печери. І от він стояв десь зовні, на мід'яній рівнині, без дерев, під небом кольору кислого молока. У різних створінь різні очі. Людські очі, на відміну, скажімо, від очей у котів і чи восьміногів, здатні бачити одночасно тільки одну версію реальності. Товстун Чарлі бачив щось одне очима і щось інше розумом а у прір'єві між тим і тим вичікувало безумство. Він відчував, як збурюється всередині шалена паніка, тож глибоко вдихнув і затримав подих, доки серце бухало в грудній клітині. Чарлі змусив себе вірити очам, а не розуму. Тому хоч би він і збагнув, що бачить птаху, з божевільними очима та подраним пір'ям, більшу за будь-якого орла, вищу за страуса з грізним дзьобом, зброєю хижака, готовою шматувати, з пір'ям грифільного кольору і з нафтовим полоском, що створював темну веселку пурпурового і зеленого. Він насправді збагнув це лише на мить, якимись задвірками свідомості. Очі ж його бачили ж жінку з волоссям барви воронячого крила, що стояла на місці уявлення про птаха. Вона не була ні юною, ні старою, і вона дивилася на нього обличчям, що його могли б викарбувати з обсидіану в давні часи, коли світ був молодим. Вона не ворушилася, спостерігаючи за Чарлі. В небі кольору кислого молока бушували хмари. «Я Чарлі», – сказав він. «Чарлі Нансі. Дехто, ну, тобто майже всі кличуть мене товстоном Чарлі. І ви теж можете, якщо забажаєте». Відповіді не було. «Моїм батьком був Анансі». Досі нічого. Ані трепету, ані подиху. «Я хочу, щоб ви допомогли мені змусити брата забратися геть!» Жінка нахилила голову. Цього було достатньо, аби показати, що вона слухає, показати, що вона жива. «Я не впораюся сам. У нього магічні сили і все таке. Я заговорив із павуком, і ось він вже з'явився. Тепер я не можу його прогнати». «І що я мушу з цим робити?» заговорила вона, і голос її був грубим та низьким, як у крука. «Допомогти мені?» Вона начебто замислилася. Пізніше Товстон Чарльз старався, але так і не зміг згадати, яким був її одяг. Інколи він думав, що то мусила б бути пір'яна накітка, іншим разом вважав, що якесь дрантя чи, може, пошарпаний плащ, схожий на той, що був на ній, коли він бачив її у парку. Пізніше, коли все почало котитися коту під хвіст. Утім, оголеною вона не була. В тому він майже не сумнівався. Він би запам'ятав, якби вона була голою, чи не так? Допомогти тобі. – озвалася вона. – Допомогти його позбутися. – Ти хочеш, щоб я допомогла тобі позбутися крові Анансі? – кивнула вона. – Я просто хочу, щоб він забрався і лишив мене у спокої. Я не хочу, щоб ви його кривдили або що. – Тоді пообіцяй мені свою кров, Анансі. Товстон Чарля стояв на широкій мідіній рівнині, що, як він знав, дивним чином розташувалася всередині печери в горах наприкінці світу. І водночас, у певному розумінні, він знаходився у пропахлій фіалками вітальній пані Данвіді і намагався обміркувати те, чого прохала в нього жінка. «Ти хочеш, щоб він забрався? Говори, мій час дорого вартує!» Вона склала руки на грудях і стояла, вистрончившись та втупившись у нього божевільними очима. «Я не боюсь, Анансі!» Чарлі згадав, що йому казала пані Данвіді. «Я не можу нічого обіцяти!» і я мушу попросити у вас щось таке ж цінне. Розумієте, це має бути обмін». Жінка-птаха невдоволено скривилася, але кивнула. «Тоді я дам тобі щось таке ж цінне. Даю тобі моє слово». Вона на мить вклала руку йому в долоню, переклала щось туди і стиснула його кулак. «Тепер кажи». «Я даю вам крова Нансі. «Добре», – озвався її голос, а тоді вона буквально розлетілась на шматки. Там, де стояла жінка, тепер була тільки зграйка птахів, які пурхали, ніби сполохані пострілом, усі в різних напрямках. Тепер все небо повнилося птахами. Там було більше птахів, ніж Чарлі міг собі уявити – чорних і коричневих, і вони кружляли, перетиналися і линули, немов хмара чорного диму. Безмежніше за будь-які уявлення. Немов хмара-мошкари величиною з увесь світ. «Тепер ви змусите його забратися?» – гукнув товстон Чарлі, викрикуючи слова у все темніше молочне небо. Птахи у небі ковзнули і зсунулися. Кожен птах лише трішки поворухнувся, і вони продовжили літати, але Товстун раптом задивився на лице у небі. Лице витворене з кружляння птахів. Воно було дуже великим. Воно проказало його ім'я криками, карканням та вигуками тисяч-тисяч-тисяч птахів. І губи розміром із башти склали в небі слова. Тоді лише розчинилося безумством і хаосом, бо птахи, які його утворювали, шугнули з блідого неба, шугнули просто до Чарлі. Він затулив обличчя руками, намагаючись захиститися. Біль у щуці був раптовим і дошкульним. На мить товстону Чарлі здалося, що його черкнув один із птахів, розідравши щокудзьобом чи пазурами, а тоді він зрозумів, де перебуває. Не бийте мене більше, озвався він. Все гаразд, не треба мене бити. Пінгвіни на столі догорали. Плечі й голівки випарувались, а тепер вогники танцювали в безформних бульках, які раніше були пінгвінічими животами, а пінгвінічі ноги стояли в озерцях розплавленого воску. На нього витріщалися трійко старих жінок. Пані Нолес вилила Чарлі просто в лице повну склянку води. «Цього теж не треба було робити, я ж притомний, хіба ні?» До кімнати зайшла пані Данвіді з переможним виглядом, тримаючи маленьку коричневу пляшечку. «Нюхальне солі!» – оголосила вона. «Знала, що весь день валяються. Купила в її шістдесят сьомом чи восьмом. Не знаю, чи вони зипсувались». Вона глянула на Чарлі, а тоді набурмосилася. «Він опритомнів, Хто його розбурхав?» «Він не дихав», – сказала пані Бастамонте. «Думалася дати йому ляпаса». «А я билила на нього води», – додала пані Нолес. «Допомогло йому остаточно отямитись». «Та не треба мені нюхальні солі», – відбувався товстун Чарлі. «Я вже і так мокрий і мені боляче». Але пані Данвіді його не слухала. Вона відкрутила ковпачок пляшечки з усім спиртом, на якій здатні були її старічі руки, тицнула пляшечко йому під носа. Чарлі вдихнув і відсунувся, але встиг занюхати запах аміаку. В нього виступили сльози. Відчуття були такі, ніби йому вгатили в ніс. Обличчям стікала вода. «То такого?» – задоволено константувала пані Данвіді. тепер тобі ліпше?» «Котра година?» «Майже п'ята ранку!» Пані Гіглер сьорбнула кави з гігантського горнятка. «Ми за тебе переживали. Розкажи, що все стало?» Товстун Чарлі спробував пригадати. Це не схоже було на сон, що випарувався, Радше на щось, що трапилося в останні кілька годин з кимось іншим, кимось, хто не був ним, а йому треба було зв'язатися з цією людиною в якийсь незнаний раніше телепатичний спосіб. У голові все перемішалося. Різнокольорова казковість місця, де він побував, танула, знову перетворюючись на сипію реальності. Там були печери. Я попросив допомогти мені. Було багато тварини, і тварини були людьми. Ніхто не хотів мені допомагати, всі боялись тата. Тільки одна жінка погодилась. «Жінка?» – перепитала пані Бастамонта. Ну, деякі з них були жінками, інші – чоловіками. Ця була жінкою. «Ти знаєш, ким вона була? Гієною, крокодилом, мишою?» «Я б, може, й запам'ятав, якби мене не почали лупити по щоках, поливати водою і сувати всяке мені до носа», – знизав плечі Мачар це трохи затуманює пам'ять. «Пам'ятаєш, що я ті казала?» – спитала пані Данвіді. «Нікому ніц не давати, тіко мінятися». «Так», – сказав він, відчувши подобу гордості за себе. «Там була мавпа, яка просила дати їй всяке, але я відмовив. Послухайте, мені треба випити». Пані Бастамонте передала йому склянку зі столу. «Ми таки подумали, що ти захочеш випити, тому пропустили Херес через сито. Там може бути пару заблудлих приправ, але то нічого». Він тримав долоні в кулаках на кулінах. Рости справиться, щоб узяти в стареньку склянку. А тоді завмер і витріщився. «Що?» – спитала пані Данвіді. «Що там у тебе таке?» У долоні Чарлі тримав чорне прим'яти і вологі від поту перо. Тоді він згадав. Згадав усе, що з ним трапилось. «Це була жінка-птаха», – мовив він. Коли Чарлі втискався в сидіння універсала пані Гіглер, починав сиріти світанок. «Сонний?» – спитала стара. «Не дуже, почуваюся дивно. Куди тебе завести? До моєї хати чи до татової? У мотель?» «Не знаю». Пані Гіглер перемикнула передачу і виїхала на дорогу. «Куди ми їдемо?» – вона промовчала, тільки сьорбнула кави зі свого мега-горнятка. Тоді сказала, «Може, що мені нині зробити наліпше? А може й не. Часом сімейні справи ліпше вирішувати в сім'ях, ти і твій брат. Ви дуже схожі. Думаю, ви тому весь час чубитеся». Це якийсь карибський жаргун, в якому, схоже, означає, не мають нічого спільного. «Тримай свої британські штучки при собі, я своє знаю. Ти і він в одного поля ягоди. Колись татунця твій казав мені, «Каліанно, мої дітлахи, вони дурні, як...» Ну, то таке, неважливо, що він мені там казав, справа в тім, що він говорив про вас обох». Стару навідала раптова думка. «Слухай, а в тім місці, де були старі боги, ти там свого татунця не зустрічав?» «Не думаю, я б запам'ятав». Вона кивнула й далі вела мовчки. Пані Гіглер припаркувалася, і вони вийшли з машини. Флоридський світанок був прохолодним. Сад спочинку скидався на кінодекорацію, по землі стелився туман, який робив усе довкола трохи нічітким. Пані Гіглер відчинила воріття, і вони пішли через цвинтар. Могилу батька, де раніше була тільки свіжоскопана земля, тепер вкривав дерн, а в голові могили стояла металева плиточка зі вбудованою вазою. З вази стирчала самотня штучна жовта троянда. «Господи, згляньтеся на душу грішника в тій труні!» – з почуттям сказала пані Гіглер. «Амінь, амінь, амінь!» За ними спостерігали. Двійко японських журавлів, яких Чарлі зауважив ще минулого разу, похитували головами, ніби парочка відвідувачів в'язниці з аристократичних родин. «Ану киш!» – гаркнула на них пані Гіглер. Птахи байдуже вилупились на неї і не зрушили з місця. Один птах-арвучка опустив голову в траву, а коли підняв її, у дзьобі борсалась ящерка. Смик, ковть і ящерка перетворилась на згусток всередині пташиної шиї. Починався світанковий хор. Дрозди, вивільги та сойки співали у світлих хащах за межами саду спочинку. «Добре буде знову бути дома», – розважив Чарві. «Якщо пощастить, вона зробить так, щоб він забрався, доки я туди дістануся. А тоді все буде гаразд. Я якось владнаюся з Розі». В ньому зазерніло щось схоже на обережний оптимізм. Заповідалось на причудовий день. У старих байках Анансі простісінько, як ми з вами, живе у своїй хатині. Звісно, він жадібний, і хтивий, і шахруватий, і бреше, як дише, І в нього добре серце, і йому щастить, а іноді він навіть чесний. Часом він добрий, а часом нестерпний. Але він не лихий. Зазвичай ви на боці Анансі. Це тому, що Анансі належать всій історії. Коли світ був юнісінький, Маву подарував Анансі всі історії, відібравши їх у тигра, і Анансі плете собі з них причудову павутину. У тих історіях Анансі – павук, і ще в тих історіях Анансі – людина. Втримати дві речі в голові не так вже й складно. Впорається навіть маля. Історії Анансі переповідають бабці і тітоньки на західному узбережжі Африки і на Карибських островах, і по всьому світу. З історії пишуть дитячі книжки про старого доброго Анансі, який весело шахрує собі з цілим світом. Біда тільки в тому, що бавці, тітоньки і ті, хто пише дитячі книжки, мають звичку не договорювати. Є історії, які тепер вже не пасують для дитячих вух. Ось історія, яку ви не знайдете у збірках для малят. Я називаю її Анансі та Птаха. Анансі не любив Птаху, бо коли Птаха голодна, вона їсть усяке і павуки належать до всячини, яку вона жере. А ще птаха ніколи не буває сита. Раніше вони товаришували, а тепер ні. Одного дня Анансі чимчикував собі і побачив і ямку в землі. У нього негайно виникла ідея. І ось уже наш Анансі складає дрівця на дні ямки, розпалює вогонь, а тоді ставить на вогник казанця, кидає туди трав і корінців, а потім як почне бігати довкола казанця, як почне пританцьовувати, вигукувати і виріщати, і кричить він про те, як добресенько чується, і що ліпше йому ніколи ще не було. Ой-ой-ой, всі болі і недуги зникли. Боже, кричить Анансі, я завсеньки своє життя ще так добре не чувся. Весь той гармидер чує птаха. Тож вона шугає з неба долі, щоб перевірити, що то за переполох. І питає, а про що це ти, братику, Анансі таке співаєш? Чого ти носишся, ніби на цвіту прибитий, Анансі? А Анансі їй відспівує, боліла в мене шия, та більше не болить, і живіт болів у мене, а тепер ні. І суглоби крутило, крутила, вивертало, а тепер я гнучкий, ніби молода пальма, і гладенький, ніби змія, яка зраночку рано скинула шкуру. І я щасливо-могутній, і тепер я буду досконалий, бо я знаю таємницю, якої не знає більше ніхто. І що ж то за така таємниця, цікавиться птаха? Моя таємниченька, відказує її Анансі. І всі даватимуть мені свої найцінніші пожиточки, найулюбленіші пожиточки, тільки щоб я їм цю таємницю розказав. Хе-хей, як же я чудово почуваюся. Птаха стрип-стрип та підступає ближче. І схиляє голову на бік. А тоді питає. А можна мені дізнатися твою таємницю? Анансі з підозрою дивиться на птаху і рухається наперед перед казанцем у ямці, ніби йому шило в дупу встромили. "Ой, не думаю, каже Анансі птасі. Не знаю, чи нам на двох вистачить, тому викинься з голівочки". "Братик, ку Анансі, каже птаха. Я знаю, що ми не завжди добре товаришували, але послухай мене. Ти мені розкажеш свою таємницю, і я обіцяю, чесно-причесно, чесно, що жодна птаха більше не з'їсть жодного павука, і ми товаришуватимемо до кінця часів". Анансі чухає підборіддя і хитає головою. «Все-таки то великий секрет», – каже він птасі. «Рецепт, як зробити всіх молодими, грайливими, хтивими і звільнити від всіх болів і печалій». Птаха чипурить пір'я і каже. «Братику Анансі, я думаю, ти і сам собі знаєш, що мені ти завжди видавався дуже показним чоловіком. Чому б нам не прилягти отам на узбіч разом ненадовго, не притулитись і, думаю, я зможу зробити так, щоб ти більше не вагався, чи ділити зі мною свою таємниченьку?» Тож вони лягають на узбіччі і притуляються, і сміються, і борюкаються, і доходить до гріха, а коли Анансі отримує те, чого хотів, птаха й питає, «То що, Анансіко, розкажеш мені свою таємницю?» «Ну, я не думав, що комусь таке розкажу», – відповідає Анансі. «Але тобі нехай. отам там в ямці є справжня ванна з травами. Дивися, я додам ще листя і ще корінців, і тако всі, хто ту ванну залізе, будуть вічно жити і забудуть про всі болі». «Я покупався, і тепер я грайливий, ніби молодий козел, але не думаю, що мені треба когось в ту ванну пускати ще». Птаха дивиться на булькотливу воду і щодуху стрибає в казанець. «Ананцику, але ж то просто окріп!» «Має бути гарячі, щоб трави спрацювали», – запевняє її Ананці. «А тоді бере кришку і закриває нею казанець». Накривка важка, але Анансі, щоб додати ще тягаря кладе зверху величезний камінь. «Бам-бам-бам!» – бам, чується з казанця. І «Якщо в тебе зараз випущу», – напучує птаха Анансі, – «вся та цілюща ванна буде надаремно! Розслабся і відчуй, як стаєш здоровенька!» Але птаха чи то не чула його, чи то не повірила йому, бо втузилася і стукалася з казанця ще якийсь час. А тоді припинила. Того вечора в Анансі його родина на столі парувала як найсмачніша пташина зубка. І ще багато днів вони не відчували голоду. Тоді птахи їдять всіх павуків, яких тільки забачать. І птахи з павуками більше ніколи не товаришуватимуть. Є й інша версія цієї історії, де вже самого Анансі заманюють до казанця. Всі історії від Анансі, але він не завжди виходить переможцем.